دا دعا دا عصمانی جنازه د ټول ژوند مند الله رحمت باندې او alterations چې تفسيمي کې په ماو باندې او alterations چې کومه غاب دي همشه کې دا په اخلاص باندې تو خبری شې ها الله دامن آیا جی باز د الله قدرتونو دلایل نده دی چې یو سره جویاه مبشراتنا لګي الله دا شلېه بدنه دې باز چېرې ورکي خلقته او اوس به الله په دوريش پیدا شوريش پیدا ش باران شي باران مشنو بډېر شي په دریاب ژوندو بډېر شي رکیشته روانو شي کیشته روانو ولی تب تاوري ته پاره چې جووله ته دا او مهربانينا تجارت تام شنو مالدار شي مالدار شي نعمتونه پاره وشکنه وللهکم تشکرو موږ شکریا ادا باران می دلاو کنه وشکریا ادا کوي وللهکم نحن نحن نحن نحن وسيشكونا او ولقد ارسلنا من قبلك يكن مالك الرساله ماشي پیغمبرانا خلق <تصفيق> قانون تا داغلي او تا پواجو دلائلو شراب پاسين جو قامي واخذ بدل ميواز دارت سانج ماشي قانون وكان حقنا علينا مو بني الله عز وجل كي سلال بادنا جي دپاجورتي اورز لراق پاسمان كي كيف فاشو سن جي دخويا خوخشو ويجلوكي سبند زياغل لاني باندي وینه غلرا غرسہ چې باران چر اوج راغلی موږنا کله چوره سیدا غ باران چر پچو واڑی بندي د الله <تصالح> تعالی ما شکریا په او قبل ان ينزل یقینا باران نہ لامبلشنا لکه باران کینه کله دا خلک ټول نومېده او شکل باران و شنو اسی معشو بازار کې درځي مسايبا اسی معشو علاقہ دا کمبخت زمانو راشي جمعه تراشي ذکر اذکار وکي نفلونو وکي شکریا ده کې بازار کې د خورو کې نه ګرځي فنزور نظر واچو الا ساج رحمت الله دا الله په د رحمتون اثرات د خو ګور د حافظت څنګه دپیزادو وګوره څنګه صاحب شو الستر کې وګړو وای 500 لله ساری رحمت الله کیف ایه لا زباده موت ها څنګه تازه کداز نه کا فز د اوچي د ګنا پاست دړو لو کھړو نا ان ذالیکا دغ ازر چې دا کار کوي لموه الموتاده با مړم ځون دی خبر دې ته جوړې کنا الله په کار اے قاتل کا مشرک تو کو قیامت نه تو کو باز مرګا ژوندون نه مني خدا دې زما کتابو ورا دا یو نمونه دا غيږ کم نه روزو ژوندو پاره واو والا کل شین قادر الله تعالی قادر دې توزونی گما دې د فصل باندې یو وسیله فراه وويني دو چې موږ فرام تک جوړ لزلو او بغرزي داخلو دا د نورستو ما شوبږي کوم غرق شو غرق شو آی هاي غرق شو نو فانک لا تسمر متات ننته شورول دی مړوتا او دې شورولیا کانه خلطه دعا قبول نه باندې کله چې پشا پشا ومان ته نه ته لا خدون کېوم یو دان دوه ځان الله هو اللذي الله زوج پیداکڑے اس تا صد کمزور بیا چ کمزور پگر زولی استے پاس تا کمزور چینه قوت دل درکڑے بیا گر زولی اس تا صد قوت نہ رسو کمزور چیا بڑہ حوالے الله الله چ پک بلا زما پر کر کہ سو کے اعتراضہ نشی قبول ہے بڑہ دانشوی چا اللہ زوان والي دران ہولی واہ ہست زوان دا ماشم والدرانہ ولی واہ ما شومی بیا زوان شوی و بیا بڑا شوی وحوالعلیم القدیر اللہ پارس پوئی او قدرتم لذی الله اللہ پارس قادران دا جرال براش که قانون بشه قیامت قسمنه بوخریم شن مجرمانا غنابار نو واخنه چې چرکړې ما شواد یو شکن دا قران کې چرونو جو په خوان د حقیقت نړول کېدلبا دروغ خوان جو ویله اوسه مې وقاله الله جنوبه یا قسم جو ته الله علم ور کړې ولی ایمان ایمان ور کړې نشکړې الله په هغه ما ایمان یقینان تاسو وخت ور کړې د الله په لا یومل باسی دا الله په ان کې د الله په کتاب مدرحم محفوظ کی تر یو وخت پوری پرتقیدو پوری فه تاسو چکننو ووی تاسو نا پویدون که پا داغل رس با دا فایده وندن سیدی زالیمان تر وزرن دو جوان نا با دیون نا مطلبه وشد وابا سید دونیا تا ولا کاز در امنا اکنام بیان کدی خلقه دو پارا پدی قرآن گید هر قسم کستو را دروګړو ته بیا آیت جنان په یو دلیل سره خمو خمو یا کسنجو کافيران ديننن ته متاس الا مطلق الملګر باچي پرستو کا زال کدا قريو ته بول والل الله تو خلق باندې جوړنه کويده فصبر صبرुका ان وعد الله ات وعد जब रसंत अल्लाह वे जितसूगलद शबरु पलद वलाया सखी फनक अल्लाह जिना ला यकीनुनु जिना लगद इतलरा आ कसन जावे यकीनन بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ لقمان داند صفات نوښت مازیومه کې سورۃ ده په دې کې هم چې ګوندنه عدالتي سلا څو سره دې قسمه د دلیل د اثبات توحید پره پیشخولی دي دلیل نقلی او دغه عقیلی وحی او مطالبه د مشرک نه تا د دلیل پیش او دا قومان رد ک چې ټولې چې ګمننه د مصوصو په مقابل کې د الله د کتاب په مقابل کې چې ګمننه تقلید ال ابای ولا اجازه څخه دا ولې کوي ترغیب ال قران دې اذرګی ګمننه رد ک مشرکان باندې دلیل نقید او ال یع الله لنک الرحمان حکیم څخه دلیل پیش کړی په صورت کې سوره لقمان د لقمان صاحب سوره ما درځه په ځینې حکیم رحمۃ اللہ بسم الله الرحمن الرحیم الف لا مين تلقات الكتاب الحكيم دعياته دا کتاب چې مضبوط ته حکیم منګه ماړه مخکې کړو مضبوط دی حکیم دی ادان کې چې نه نه حکمتونه راغلي ادمه ویله دی حکیم چې کله ذکر شي اکثره غالب کوي دلیل عقلی وي هو د قرآن هدايت او رحمان د پاره د محسنو ال موحدینو محسن یا به منل موحد یا محسن چې مناله اے مخلص احسان حدیث کې راځي دا ا كسن جي موزنه کي پخلا كل وقتن کي زقاد ور کي جو پاست بڃم يقين ني داخل ٿو اهدائت مان دخول اترام مان داخل ٿي ڪامياب ۽ من الناس باز خلقنا من علا سورياش تريه الله ولا جي سي اخلي او رڪي بي هدا خبر نرا من الناس باز خلقنا من علا سورياش تريه اخلي يا رڪي پ پا او پای صوبانی چکم دنو گم رای اخنی نظرن حادثوی چکم دنو چلت سندر غاڑی جنک دو دیزن دار دیمانی افستی وی چا افستی وی دیمی افستی وی ڈیمی آدارنگی چکم دنو دار سرود سامان نیدی را چشی ارتا بود بaje ماجه شدا چونه ونده دا, دا, دا ماخسی او دې ته کیسېم ته یا دی وی دی بلاته به زلب دروسته ما دې سپندیا تلانی کیسې به زلب د قوم کا ناراضه او تاسو قلاجی ما ته کینه محمد رسول الله صلی الله علیه درس مازی او دا کیسې ما ته میاندی زلب ته وایم کنه آلته کیسه هغه ډمو توې چې تاسو څنګه توراته او زه زبا او تاګر منده کیسې وکم الابل وبaje وایي بس خلاص نه لو ځینل دې په پايڅه خلګ وړې دا الله د کتاب نه بریده دلیل نه یا شری له حدیث څخه عبد الله بن مسعود قسم پرځما جو په خدايه قسمی جدال دین نه د لاسندري دي چې شری دا قسمري او دا د انج دومنه داخه په دې کې داخل دي یا له حدیث نه مطلق اغه دي چې خړه دې د الله د دین نه کوي کله ما الحان الدين اور ایتو اللہ الحدیث شرک دے اللہ الحدیث کے داخل دے باطل داخل دے سندری داخل دی ٹی وی وشا داخل دی ڈٹول کے داخل دی نیوزی لینڈ سے باللہ بغیر ہیں اور جس نے اللہ پاتن پر ٹوکے ولائے kada ہزوم سے جن پر عذاب و مہینہ احساس پکن چے کلا چولسری شپیے بانی آتون زما اور درس بیانی کو درس چکر شروع شی واللہ مستدبرنا او تبوای چې دې سره دا قران اورینه او قان نه فوز نه تبوای چې دې په وګونکي درنواله دې اقم سده چې د الله قران ته تختیده زیر ال ورقه وا او مشرکا اې پاشې کړه خبر شې په غزا دردنا باندې فبشروه بیاذاب علیم زیر ال ورقه زیر یو نه یو زیر استایبیر کوي استیزان تحکومان اگر په هغه زلیل کول این اللہ <سؤال> نے کہا کہ انسان جو ایمان اور علماء صالح کرے یعود پر جنتوں نعمتوں ندکم شب بغیر وعدت اللہ رضی اللہ و رحمتوں کاوند پیدا کرے ناش کے اللہ شمس آسمان سے غیر آمدین ترانا بری دستور چتا سو گرے ہوتا اور یہ کلی پزما کی قرونان تعمیرہ بکم دے پاج داوود الله مغلوب دي خو ما ته وخه چې څنګه پیدا کړیا غا چا چې د الله نه دي او د الله نه ما شو چې څنګه دا غړي ستاسو علي هي باطره دي پیدا کړی خوخه ما څه کوي بلکې ظالمو کوس کارا بونړې کړی دلیل وساقلی نه رسو نقلی دلیل شروع ولې ورکاتین لوکمانه حکمت یقین ما ور کړو لوکمان صاحب ته اله حکمت پوښتنه کړي سره د حکمت چاته پوینوشی داد دعیوب دا علیه اسلام چه گندینو دخور زویو از تو بویه چه نا دعیوب علیه اسلام در روزویو دعیوب اسلام مورد و لقمنحکیم سه مورد واره خویم دیووی پوینوشی به ظاویی داخل برای ذکر کرده دا چه دی جوانده و دا دعود دا علیه اسلام تظامانی پوری دعود علیه اسلام بندی ایمان مسلمان کو مخی ندی کو دعوذ آسان ندی آئی لمزده مفتیو کو بنی اسرائیلو کې مخی چو دی پا مفتیو کردی چې آسان راگی افتی الفتوه چکڑا پلیو پستاو او دا چې جنو کسب کار با دی چکو لی چو دا درزیو چو گو دا شپنکیو گری بزی بساتا لی عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ خرمائی چکانا لقمان عبدا حبشیا نجارا ولامو حبشي غلامو نجرانزو ترکان وی او بجاهر وی کان عبد اسود عظيم الشفتين مشقق القدمين نو تکتور غچ غټی شونډي او پی پونډي چودلي د شي چګنن سره هو خود رنگ باندې چې دنو مدغه کیږه او مدو ککیږه ان الله لا ينظر الى صوركم و معکم ملائکه ينظر الى قلوبكم و السلام علیکم حدیث الله تعالی تنګوريست اللهم تعالی تنګوري بلکې الله پس شي د ګوري تاسو ورته اخلاصو ګوري لقمان صاحب چې کوم نن د غشن دا ني شخص او ولي دغه وذل قرنین لم یورف نبین کز لقمان فحظ رنج دالی وذل قرنین لم یورف لبین کز لقمان فاحذر عن جدای پیغمبر نده علقمان حکیم سیبون پیغمبر نده ولیه کې ني ده د ولی ده څه نه څنګه څه نه نه څه وې دنه څه وې تا زه امد ده د مریم مثلا ها زه پیغمبرم ته چې نه ده نو پوه نشي امام قرطبي رحمته الله عليه زور لګولې په ماسلا چې بي مريم سره پیغام بارا دا او دغه امام اه ابن حزم الظاهري رحمته الله عليه زور لګي چې بي مريم زور پیغام بارا پوه نشي او د قران د نصوص نه خلاف دا, دا. ارسلنا من قبلک الا رجالا قرانه کښې کښستانه مخکې ماشرو سړي پیغمبران کړی څه دې نه دی وراخه او کوم وحي او وحي د وحیادت چېنه تم او وحیادت دا نبوت دا او د پیغمبري نه دی خبره دي سیدا هو هلته نور روانه نمشتي چې هغه دا و چې د مریمه څوا پیغمبر و لوكمان حکیم سی وي یو سړی و چې علما کونکو ته بوت او کوی چې کدار کیدار مخرب کوي دروازې نشپه چې ګم دې کنه په دا کور کې دا دا سړی لرني وې دوا هغه چې سويارانه و ما پهستان چې شو اغوه استاس و پلاه دیر پا نو محس ته چه زبا ورم کلاوه اتاس با یارانی کوئی اغوه استاس و پلاه دیر پا اغوه اتاس با یارانی کوئی زب قطان کرتکونا دا اخیانت که اغوه وی وحسن نو تکو پاسیدو نمویسته نو سهر چیده نو پلاه کالو نو عقل مالک تا بعدار دا نو بلورز بیا چې د نو دا ټوکا دریم بیا دا کا شو ټوکا اخر چې دینو دی جنو په خپل میشي میټمو کو شه منګي سکو دا غلام حبشي دک تور غلام دنس دی دراش نو منم توبه وباسو کنه دا اوس من دا یاسان اوس من دا خګری لپاره دا لا ګری دمن په توبه وباسو ایست توبه ایست وي بل اسرائيل کې سخت عبادت گزار وي خځي دا دا وي حکمت نو ورځ زون حکمت نه کار اخستره حکیمو کړه څو حکیم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 الله اکبر شکر و بشاد الله پاک و من یشکر چا چې شکر او استویا کنه شکر یو غړ یکنه الله به پرواز حمیذ شپد پری شوې زاد دی و لوقمان نو وای چې څنګه تم نه چا ته پوزو ته د ادب دی چا نه دګړې یا ادب با د بیا بکم کار کوه مانو کوه استغفر الله حکمت مال الله زاکنو و ایس قاله وای چې ا نومي نومي وي عاشقم يا ماسان ا دې واز نشاد کو يا بنه يا بچوډيلا تشي بالله شرم کو دل پاک سره ان شرك اي په انده شرچې لوي ظلم دي بچي شرم کو واه په قالا چا سودي خپل زمان تا دغه وصیت وکړم او وصیناله دا وصیت پادمشر کولی کو زه چې ما د حکم غړيږي زېبره پلار مې نه کړه د دود لقما څخه زېبان د پلار خبره مې نه کړه وصیت کړم ما انسان باندې دیوالې دې چمور پلاسرخه کوه خامو کړې بار کړې چې الله را مور دې شدت او تکلیف سره پدې زور او کمزوری سره لاوانی دوستو دې کنه کمزوریانه وحن شددت وحن پر ما زورف سارا مجاہد ماناکه مشاقق د حمل لیه دارنگی چکم نظرف د حمل زورف الطلق زورف الوازع دارنگی زورف رزا دارنگی چا د حمل تکلیف جدا وازد حمل تکلیف جدا بیاب تیوال کول جدا دار طول چکم نظرم تکلیف تکلیف دی ذکر مورپلار یو څامنن په کار دی وافی سالو ته تینا طریقول شومای دوه کال کې دي شکر او باسا زما د نعمتونو او ستاسو مورپلار شکریا دا کای المسیر او زما خاطر واپس کې درسته و ان جها دغه چې د میاه کوستا مورپلار په دې خبره چې تاسو راځي پیدا کی ما غا څن نه لیسلا کبیل مستابو کې لنشت ما مننه د مورپلار او سراب په دنیا کې جن تیروا په خت طریقه ماندی چې مورپلار غریبي نفقه په چا واجب دي په زيبانی د مور پانا ګریبا و چې سګل مننه وبېلې ته به دغه کته لار دا و چې چوز ماتره رجوري چوک چې زما طرف ته راځي داغه خبره منا تمر دا خبره بیا منا مونږ بین د هغه زمانی ابو بکر سیبو عثمان سیبو او ساد بنو قص رجلانو چې کنه نو دا چا په واسطه مسلمان شوړي د ابو بکر څخه باندې او کله چې کوته راځه مور یو توړ او د مرته سخت مننن ته او سات سیبو مور یو توچ بچیا په ما باندې ډوډۍ حرام او په حرام بوکا چالي شابو کارتلو ده شاهد راځمو شهادت یې بیا کازمو نو راځي چې امبشن د جره رسول الله دغه څه سره څه چلوګه هغه وی چې خپل کار وکړي چې تا کلمه کفرونه ونه وي وینات دي چې ونه یې ما ورته چلوګه په زور اوله بیا چې کوم جنو راځي شاهد به پیاو دې نه کوم ته څو چې کفرتا نه کړي هغه قسم په یو روح دې کمي یو روح دغه شم د سل روحې نور او په لمر لمر خېج ولاته کز څو کفر وایي نه نه معنا دې هغه دنیا خسلو کو سره کوان سمایلې امرې کوم خبر بدل دار کوم پاو چې تاسو کوي یا بنیا به ته سارا شروع شو سو یا بنیا ای بچوې ان نهايه کنه دا یا ان نهايه اشتا ګنا وین تا کو کوي په شان ته چې کوم نه انده ځدی او د خردا ده تورې دانی فته کول <سؤال> شی فی <سؤال> سغردین په خټه ګټي دنه پټ غاڼې کې بیا په اسمانو یا پزما کې یا چی غهله داستا ګونه چکه مده داستا خلصله چکه ده دا الله روري آیا با الله ولي کې الله نه پټ نه دی الله د ښکار دی یقینا الله بارک بن خبردار ده لچيف بارک بن بارک بارک سوزونم الله خبر دې تاسو قنیت یا بنایا اے بشی یقین صلاتا مسکوا پس پر وقت صرا وسیو سنو کوا وامر بالمعروف وانه نه نو کر امر پنیکو کارونه باندې کوا معنا کوا د بدونه ک معنا کوم د بدونه څومې د دبې کنا بیا څومې دبې کنا و صبر الالم وصابک بیا صبر وکا کومې صېبات چې پدی کیتا ته ضرور رسول الله تج چې ماجه ما سره یې مام سره کډیو دا وال خدلی <سؤال> رسولیم چې وایي نشر رسیدله صبر قوابیا صبر چره پواد د امیر بن مارونه یل منکر کې مین از بل امور مضبوط قانونونه دي آیا مقصودی قانونونه دي خو یا خلا ورته خیګنه امور اصلاحات د شویل آزاد دي توي او ک ولا تسجد حدت للناس اما روا د مشرټه نه د کی مراد غرور نه خپل خلاتم <العطم> شيخلا <شیفلازوی> جي رفتاري <رخطا> چې زموږ کينو په ډير وخت ماسته سره مزه زموږ صاحب چګندنو تبو ايت تدارماتي راز ما کشني دي زشورور مزه دونه شيزه مزه خاطر له ونه وي او دمر چګندن سم ورور مزه دا هه متکبرين او جواب راو نه خدا وقسل في ماشي رفتاري چې چندنې په عربي کوا واغوز من صوتك واغوز من صوتك اوازه ورورورور خبره چې کسر پهینو چې کومن ورور کوا ولې انان کرلا سواچل اسوتل حامیر یقینا برترین आवाज د خرو اوواز ده هر چي ورځ لکه نو استاد موږ ته دماغ بری اوخري پوهې شووتل حامیر علامت راهه تاسو وګورئ یو نن الله غواړي توبې کړې تاسو پر چا آسمان کې کزمنګې دیواز په هغه دی. پر کړې په تاسو باندې مكنه څخ کارا جوړه کړې پټي کاراله که بدنګ نعمتونه دې پدشتم نن واګه اسلامي او روهاني نعمتونه دې ظاهر هغه چې مونته نظر کې راځي په دنیا هغه چې مونته نظر کې نه راځي ظاهرې دنیا نه مونته باندې نعمتونه باندې نن باز خلقونه ديش دا کتاب نه تاونکي ديش تا مذر عبد رخصه مذر ويسته او دې بیا موږ خپل قرباني سور دي وای زکیلا کله چویلی شي نو ته تنه تعمداریو که ما دا کتاب چې الله نازل کړی له قال جو به بل نه تر ما بلکې مسؤلتاری کوم ما دا شنو جویا نه مونږ دلای له دې باندې ابانز نوم طلارونکه الله ويا ارت ته طلارونکه په ځین پسیروانی اگر که ست شیطان غواړی ستاره طلارونکه را غرزه د ورته نو د هغه تقلید شرکی جامد تقلید دي چې وسره سره د جهانانت پیرشی دي چې د مقابل کې د قران او د حديث مقابل کې د پیر او د استاد او د مرشد خبره مانی او سړی د الله کتاب نه مانیږي ده توبه با حدیث نما نه انده پریږه او ان دې واچي دا هه و مې مسلم چا چ تابع ک خپل بدن اخ خپل دین اخ خپل یا خپل چې منه مخه تل الله الله تبارک و هو مسلم الناس دې ملتوی سنت او میا مخلص وي فقدي څمڅه یګنه ماغولي له په قاډه مضبوط باندې الله تعالی تیا خره جان ذکرو چا چ کفر وک فلا يعذبن كفروا غنم دينه کې کفر دا دی الین ما جون زمو خاطر واپس کړه ديو خبر باور کو جلرا بیمان ورو تاسو باندې جام خپل اکنا الله توفیير په هغه خبر باندې شنو کې پټي نو ماته هم قليلا फायदा باور کما څنګه دنیا باور کما هم دنیا دنیا باور کما لښانده بیا به مجبور غندلای لازاب الوالیزه غظت چې اگر ډیر یا دی ماجھو رقوم اله آزادین ولیز ولا انسان تهم که تاسو وکړه مکیرو مشکاننه ما خلق سماچا پہلا غرا اسمانو نزمگی لا یقولون نازل دی جو بوچې پاک او آیت الحمدلله بایکه اثر خلونه پويږي ذل الله روخه پہچایي اساس مانگی دي قسمه کېږي ان الله پاک په پرواه یا حمید شبر له شیزاد دے ولو نماغلای ني شجراتين کي وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ او دار دریاب چکم دینا داغی ده پارا امداجی شی یا وَالْبَحْرُ دار دریاب دار ده پارا شیعی شی دینا رستو و دریاب نور هم درستا امداد که ما نفیدت کلمات الله ما نفیدت خلاص بنشی دالله فیصلی اِنَّ اللَّهِ اَقْنَاً اللَّهِ پَعَجِزُ اُنْ حَيْكِمْ زُرَوَرْدِهُ مَا تُمَا خَابَنْدِهُ دَلِي في صخره او في سمواتي او في لارز صخره دا غټه دا پوری غټه نه دی دا نو کومور غټه غټه غټه مواته ټول شي دا غټه بچت نه نه غټه څه دا بچت مثال دی نو کو یو کاف دغه نه ده کی دا ارزي کی تی وی بس ما خلقكم نده پیدا ساس کول ساسوپ پروتکل مغديون افشاندری یقینن الله دېونکو وسه alam tarayatana guriyan allah yekun allah ba razaj jinna bashish kapura ke unana bashira uruz pespaki ta bekle tas baranwara summe tul jari dil ila jil musammam yakinan allah jere bima taaz banda manacha samal ka khabar dar de zalikada khabar zuka da bi anna allah wal haqq da karunakonche allah jiga rishtina khudaide rishtao sara mabud de rishtao de na ربل بالو دي سنو ابو ديابشارتي درو دي درو باچللي وان الله وال علي الكبير الله ډير چت زاد دي لوي زاد ده عالم ته رب الجليل عالم ته تنګريا كن چې ست ته تجواد په باري په دري او چې الله په احسان سره ده الله په نعمت سره دل په چوخه تاسو الله په قدرت الله په دا الله دو قدرتونه خير لکه شي د وګوره په سره واندي دا چاره وان چینه فی زل کینبدی که اته دی هر هغه صبر کوونکی شکر استون جره پارا کله چپړک دی ولرا چپی دري عقال دونه لې پښان غوښوري د اسمان داول مخلصین او دینچه دی وی الله خالص کوونکی هغه لپاره چاوب عبادت کله چغلاش کې الله دی ولرا اله البری وې چې ترا توباشی بعضو جناب بعض کسان ته بیا توحید منی لږ کسان بیا ایمان وړي مختشید دا از دازونه ښه شری باندې متل درې کې یو غلا شری باندېون کی و ما یشد بیا ته نه ان کونه کې زما پات نو باندې مگر غدار کفور چغت کاپری خطر وزن نن و مانن ته ما د غدار سره ی غدار غړ غد سخت غدر کون کې هغه د خطر و کفور غټ ناشکر یا ای و الناس خلکو ایت تا کو نه بګوی ریګ د الله نو ده لا یی زیوال نن ولادی جزاکیدل نشپلار کی په اند نشکولې پلا د زوینه او زیر پلا نه شې نه هیڅ ان دغه بیا داوود صورت ان الله یعلم ان الله چې خلاص الله سره د قیامت د چا د هیڅ څه سره نشته عمل مسولانه بیا له منائل و ينزل الغيث الله په باران ورای خدای باران ایلم چا سره باران د کلکې دا په چا شته باران د کلکې منګه چې ګمېرونه یو میا چې چېرې والځه دراو کوي دراو کوي دراو کوي پولیس نه نو په دغه دغه وخت راځته لوي چې په نوم باندې باران وک او سلمي طور شي د الله رحم دی وای نزل غیثا و یا لمقيجن الله جل د خلق د ممور په خټه کې رحیم کې چې کوم بچی الله تعالی جنا دې دا پته چاته لګي دا د درو سره وي دا د سلونڅ نو ته پته لې ډاکټر بااله پته لې ډاکټر ته چې کله د ماشوم کومال شي آپ کو حالت نطفه کې ما معلوم دا څه کار دی یو الله یو یو بعض خلک دا وسمه چې په حالت نطفه کې هم ما سړی ته معلومې ځان که خز دې بعض ډاکټرانو معلومه وې شو نو ډاکټر څه معلومه وې شو نه معلومات نه هه بالا دغه نه هغه پالا ته خدای وچیره زه پیژن اځه چې ډاکټر نن کوم پیژن خو څا خبره دا داسپا بودلاند پیژنل شو کنه بل دادی چې د داختار د پلار دا په غوښته چې دا منی په جنوتفه کې دا په قدره کې چې دا غي صلاحيت او استعداد معلوم کړي ویعلم ما فلر هم ځمانو هیڅ د مور په خټه کې چې لري کنه رحیم کې د ماشوم استعداد الله تعالی جوړوښده به کیږي د نه به سره ہاں یہ کو سین چنا اللہ اکبر وا مطلب باندې ورسې دې ان اللہ عند المساء و ينزل غيثا ويعلم موت الارحان وما تدري وما او نکوئی ایسو نفس دا خبره موزا تک حضرت کوم سباب سباب از سکون دابطہ چات نشته او سباب از تصور کوم حضرت کی ضرورت خبر راځي دابطہ مو تا جشت مطلب د دې نه دا نه دی سبا وار سکول تزم کنه الله وایڅه سبانه پکار بنته یو مو خدا تصور کو سبا بدل کړو خدا وکو فنا خدای تصور و شوکه ته پوی شدا کا سبا جنو سبا تجک مغه تصور الله دې نوم خبر قومہ تک نفس بے ارادیت موت نپگی ہے سیو نفس پکمس بکم از بکم دی امی چا تا دا پغامیش دا پلانٹ کی بکم دی امی سلیمان سن فاتو اسری وے رالے الله را ته ویل چې په پلاني سړی نه صافه دوستان کې وباسه او هغه دلته ناشو هغه دلته ناشو الله پاک تاسو حکمام درو نهي تاسو خبرام درو نه ده هغه په کې دلته ناشته دي دې دناشي کوم نشه ام د دوستانو او مزل ده دا به څنګه راشي چې په دې سکنه دا ذمہ دینه ساو باسم نو تا دلته نو ما دلته دل و یو بچو خوولیده منصور دغه څوک دی نو هغه وای خوولیده له د شی زووینه تینزو رزیکا تینزو پراکنو امام ابو الحسن امام تلائیغو هغه ورته وې ام هغه ورته چې ګمځننس د دې ته اشاره د لوحمان سره لوحمان هغه تینزو خبرته اشاره ده نمره کومه ته اشاره کړې ده دا هغه تینزو خبره کې داخله ده نو دې باندې من نه پېګو کله چې الله مون ته حکم کوي لوحمان تنزل الله به امر دې دک نو له ما بینه اې په حکم باندې منګ راځو پیلشی د الله کو بیا یانتم بسم الله الرحمن الرحیم سورتي سجده د ما کړه د سوره مومنون درسونه جوړه شه ده په سورتي مهمه خبره ده مهم خبر چې شفاعت قهری بزر تو خلاصوله نشي مالک من دونه مم ولی او لا شفیر او ترغیب ورکه قران طرف تا او دا نه کې کوم جنو دلیل خپل پيش او تحفيفات زواجر سرى دليل نقلي كتاب مساء عليه الصلاة والسلام من رسول روري ولا تكن في مرية من لقائه او دليل نقلي او بسم الله الرحمن الرحیم الافلام تنزيل کتاب نجوول کتاب لار به شک شبنه شپه باندې در من ته خداي ترام نه لې امي خپل نه داخله کوې چې دا د زانه جوفه بل هو حق باندې دا هم د خداي ترام نه لې پاجوي را کوم د وچن نه راغلې ته روان چې سانا مخکې د 5 دولار بیا مزي الله لجل الله زوجه چې پیدا کړې آسمان مزه الله موږ ولینې دوستانشتانش بارشانه ولې پندوي ګد نه اخلي یو تدبیر الامر منا سمای تدبیر رالیګي الله جل شانو د کاروبارونو د بلنه د رزق قیام دنه فیصله د بر راضی وايي د بر راضی خزا قدر د بر راضی معمول د دنیا ټول د بر پیسې لی راضی یو تدبیر الامر منا سمای تدبیر کورو چ الله کوي د برنه کوي موږ ترالیګي سمع یا الیه بیا بدا ټول کانه مقدار او چې د دې د هغه مقدار اندازه زر کاله باندې ما دا شماره مقدار د هغه جرمین سره یا په دغه قیامت ته يم کېما چې مراد او نزول چې کوم د هغه مسافه د څه شه مقدار الا که انسان کديږي کله زیر کلم کې بدر نه اسمان تر پوری او په یوه حادثه چې ملکه جبرایل یاد نور فرشته خو یو ورځ کې هغه قتاله کین ذالک امر غیب وشو په مناسب صورت باندې هغه خستہ پیدا کړ الله وګه الله خستہ پیدا کړ و شروع کې د خلق الانسان پیدا انسان د خلک بیا وګورو دا ر نسل من سولالدین اگر نن چونکړې دو ګونا چرس په بیا برابرې اغل روانه فغا بوکوواله کړي کی د روح نو جلالو پیدا د استاد کو پلا وګون استر کې ولا بيدزونه قلیل اما ته یا استاد شکر کم دی یا شکر کی لګدی دی په ال کړ چې مونږ ور شو پزمن کی ایمن با پندني پیلای سره پیلای بلهم بل کی داخلوا لقى ربي ان الله طور ذو ملاقات نن کثیر دی انکار کوم وایا ملکو الموت ملکو الموت پوجنی او زلخه الیجا ملکو الموت چې او کړي کوم کړه لشه پ تاسو باندې ثم بیا الی ربی کوم الله تعالی واپس کیدسته تاسو تاسو واپس مېشه الله تعالی ملکو الموت مشردې نسبتا غته ذکر کول ته د نونکورانې چې دی داوی دی ډیر ولوں ترا کتا دل <سؤال> دی حالت <سؤال> مومن نو کی سروسین <سؤال> چ سرناں ک تکڑی دل اللہ <سؤال> اے دا بوئی رب بنا اے رب ابسر نو منگار سولی دلوں مورا دل ارجن واپس کم ولكن جن حق القول لكن فصابر شويره فيصل الله من طرفنا الامدان نده خبره محبر کو مز جهنم دچانا منل جنات والناس اجمعين فيران انسانان نټولونه فذو کو الله برسګي دیما یقینن ایمان اور ازما پاتن بنیا خلق کرے چھ پن ور پریشا ور پر سجدہ بنیا تسبیحات ری دا اللہ پر حمد و ثنا سراجو مشرط نہ کہی د ڈڑی لگولو زینو نا اگر تہجدام کہی ایا موسم منجنا پجما سراسر منجنا پجما سرا کہی یاد ہونا فریادن کہ اللہ تخوف و تم اپیرا ادانگی پمیدنو چھ خوف تہ تم نہ اللہ الرحمۃ و یری دل له او دا داصنه باز داغه من چې من غواړ کړی دی اخرش کئ د الله درځانه لپاره صلوات تعالو نفسونو کوي نه پیږي نه هاريو نفس چې څونې چې پټکلیاوودو لپاره من خوده جايو د سترګونو جز د جنات غنیمتونو مرادي جزاو انداز جزاو دا چې دوه کوم تو دنیا کې افامن کان مومنان ایا رسول چې مومني په شان دا چې فاشقې لایستونه ناغه جننه نو سره ها برابر فاش الله استو اما الاجنة پا لأنا نزل امان عنه اوام الله سالحاجه امان صلح خرجتا ده پا جمعه ابوان وزولن دا نلمستيادا بموقان را نفسه وده جدي وکون جدي نو معارشت به من رئيو وقا نو چالت خمسين الفساناتان مالي وي ودلتا که الفسانات مالي نو عالتا به من رئيطراغوكو چالتا خمسين الفاري ودلتا که الفرون ده ولي پوينوشي د چاپن سبسر زر کال د چاپن سبسر 50 زر کال ایا جگندنه ته ته ارز سابيات وسفلان نو باغ لا اش مو الله پوری 50 زرجه د دې نوال لغله پوری زر کال دي وي تو یو دغه دي خه ال خیر برابر نه دي الله وي فام لغنا پسا کسونه فصو کوچ فاشقان چې زه د دستور نه دیو په اورځ کې راځو چې زه دې یو ور نه واپس پګرځي زه توبه لسم څنګه آزاد و راځه چې تاسو ترتیب کوو ولا نزیکا نومن الله زوالت <سؤال> نه خو ما خو په زو څګم دل <سؤال> راغ عاملي آزادو دون لزابل اکبر دې قاده دې لیا آزادنه شای چې دې واپس شي دنیا کې مصیبت راولم چې دې داخل توبه و باشه خو چې کړه توبه نه باشه وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ موسیلی اسلام سره او که کنه برای الحمدللہ ده موسیلی اسلام مهربانی ده چنون من این شو چنزو شو که نتجه ده موسیلی اسلام نوی پانزوز منزنو با منزن <تصفح> زری زری خدا ده اللہ پا رحمو آده موسیلی اسلام چکن دینا سو شپاقتو بنگو تاسوبانی مکی گا شک کون که یا مليقای چې مسا اسلام باندې الله سره ملاقات کوي دی نه شت مکو یا مسا اسلام سره چې کوم ضرر رسیدل لري کنه په هغه کې شت مکو ایا دا چې مسا اسلام والسلامه بتا سره ملاقات کوي زمير راجید دغه او جنامه غزوله تورات هدايت د باندې زاهد لپاره وجنامه غزوله پیدا کړی موږ داونه ایمانت امامان یا دونا بیا مريناه چې هغه ورکو راهبری لما صبروا درجه وصبروا كه مصيبتون کي ازما پايتون باندې يقين وک ديمام انت نه زكوي بي صبر و اليقين تونال الامامه تو في الدين صبر و يقين چو خلافت اغلی نومه تجو اسماعیل الله وی چال ورکوم دعوت واسه پته چایږی چیو صبر او یقین یوکه نوکی یقین تنال الامامت فی الدین ان ربګه یک نه رافسه فیصله د پولیس کې پره ز قیامت تاسو کې جوړه اختلاف کوم کیو جوړه دا پتلښتا چې کما هغه نامه معصوم نه هره کړی جنه مخکب نو کورونی هغه پیولو خلک یم شونه جزیره زیراغه په زین باندې یک اولان یالو ای تاخر منی انه نسوق الماء ایلل عبد الجروزي یقینا من روانو داوب کوم طرف ته روانو آغاز مگی طرف ته اچا غوچز مکه دا ها شړز مکه وچز مگی تجدید و بمار روان کړی دی او په نوخري جو به هزاران او بار سو بریسر هزاران پس لتا کول منی او خري دی نا انو هم ته جو چل هم دجو نفسونه هم ولي نه يدخلک لغتګي وړای کنا روان ک نه وچز دایا سبزیات و یا قولنا جو بایل متاهز الفتحو دا پیسلبه کل رازی پیسلبه کل رازی فتحا مراد دلتا کیا خو ده بدر اغو رزده یا ده قیامت رزده یا چکل عذاب رازی ده اغو یا ده فتح مکیو رز شوا اصلنا فتح داده چکل زن کدم یا چکلن ده قیامت رزده یا عذاب المومی قلوه یوم الفتحی، تو رزد فتح کی، مقصد داریشی دبه در غذا راشی اور تاسو مرداران شی، یا چی نرزن کرنن پر تاسو راشی، يا چی قیامت راشی، لا ینفع اللہ جنال کفر ایمانهم، فائدہ باونن لسی کافران تا ایمان دا بوی، والاهم ین ضرورن آنباد یو تمولت ورپلشی، فعارزانهم، فعارزانهم، سرد ما کی رئی، یو وقت پوری، فَإِذَ اِنْهُمْ يَرْجُونَ كَذُونَا مَحْوَالَ وَدْجُونَ وَاِنْتَظِرُوا او وخت پر انتظار کو در کما ته پر انتظار او ادر بدر غذا پوری او مدنی دور پوری ان هم منتظرونیتن داخل دو ام انتظار کئ دیو وام انتظار ک ته انتظار کورو بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ احزاب آدریا و آیاتون جی صورت یال امران نرست و پنزول کی ماسی صورت سر رب دا ماسی صورت کی ما فی شفاعت قهری و داغی دا پارا دل ذکر شو پیدیه صورت کی هم دا داغا مسئلی دا پارا چکن بنیاد د شرب دی او اس د دا توحید دا پارا منسانونا پیش کری چا داغا پزورت د دا اللہ دا عزام نخلاصو یا چونکه حضور الله رسول شوه ما هغه بچوندنه زه الله کوی متصرف او وقداروبه او متصرف او وقدارکه دل دا حقیقت تجربه ته آتش کوم باندې چوک متصرف او وقدار کیدله مش که تهش موم باندې متصرف چدله شوه کارداري چې پردي اوب دي او سړی ونيو چې راز ما زوی د هغه زوی وکړه مستاب وایلو باندې هغه زوی کیدله نتجا دو یہ صفات دی مخلوق لور تے نہ اے الہ کی دل نشی دکرن گی جو صریح کلی خلی تے دا دامی مردہ و سنگ مور دا ممر ادر یہ خز دوات زادہ صفات متضاد جو دوام متضاد صفات نہ تو یہ کی جو یہ شو کی سن تا تے چھی الہ و یہ صفات ورکے عاجز دی محتاجی دی اگر معبود کی دل نشی ما بوت کېدل نشو عادت ما بوت کېدل نشي عادت کېږي دل نه شي لکه څنګه چې خزمون کېدل نه شي اسمان از ما ته جگړنه نوري دا دا پمن یو جوف ده نو په دې جوف کې چې جگړنه دعا خدایان جگړنه ناراضي نو کان فی ما علیه الا الله لکه څنګه چې انسان په خټه دعا زنه راتلی شي نو دا مسال سره دا مسلو واجب دارنګه د بیز سرادګر او رسومات دي باچلو یی رد دي ترغیب الای رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بيداریو کوي لقد کان لکم فی رسول الله واسوۃ حسنہ ته بيداریو د پکار دي او د بل چانا دارنګه خطابات دی مسلمانانو ته احکام ذکر په تفسیر سره خطابات دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داو کا داو کا داو اومد تا خطاب ده دا چه تاس داو پی او پی داو پی اومدات المومنین هم چونکی په اومد کې لی ذکر پا خطاباتو کی اومدات المومنین هم واقعه دسی راضی یا واقعه دسی واق که کل ارحود و غزر, غزر بادر وشو دا غین د دا مکیه مشرکان از سر منتخب نمائندگان ولی گل مکیه مدینی تا چه تاس من جنہ منورای کیس خلق بوی اغه سره تاسو ګورئ اغه جردک زانسره او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله هغه سره چې ګمینو سازو بازو کوي سمجوته او کوي سمجوتا سمجوتا بد شي وکړه چې تبهه څخه وګرا کته کې صبح مونږ راځو صبح وکړه نو داد سوداګرو فیصله په جوړ وکړه بجور کی سوداګر چې فیصله کوي نو څو د لړې جواریت راکاږي زما سره بچتنو یو سړې په وایي سب هر کې فورشو ته نو دا د یوم راشي لړې جواریت بارا کاغو مې پیسې لا مو کو مقصد د لړې جوارې سودجو د مقصد چې زمونږ خدایانو دغه بډ نوایا کړه ومنبسته او مونږ ته دا خبر زمونږ مناخير کې مذاکرات وکینو دا مسله په دې حل کیږي په دې حل کیږي چې کنا ته بجنه مشه مونږ ته بدوي مونږ ته ځمکو دې سره څوک کیږي راځي چې موږ او کرام ته کېمو الله دې کاپینل بسم الله الرحمن الرحیم ایه النبیو اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایت تعالی امر دې دوام دې شیلې استمرار دې شیلې پاه دې ویلې غا مطلب دا دي چې الله په یوه کې استدامت په دې باندې وکا کا یا مراتب نو مچاندی اتق الله الله نور غی محمد صلی الله علیه و سلم محمد رسول الله دې دې نه لري دا ځکه حدیث شریف صحیح حدیث دی چې اتقاكم لله زاستا سونا دا الله نه لري کومه بتقوا خو په مسوم کې موجود دي نو څنګه اتق تحصیل حاصل کوي دا مطلب داسو اقیمی الصلاه او تروا موهیات قبلین نه چې په ملاۃ دل کافی زمانہ منافقان چلا دکاترن میندان جومراوی داونی منی چا ابو سفیان ایثم او دا نیبلاور دا تا شان والمنافقین منافقان سر خبر کڑوا نا دکان شوق <تصفيق> دی عبد الله ابن ابی او تن